Чи наші вчені могли б туди полетіти? Ви б цього хотіли? О, вигукнула Катя, це і є наша мета, наше бажання. Тоді відкрий нам секрет польоту до вашої планети, енергійно сказав учитель, Всі сумніви щезнуть. Дай формули, дай ідеї та креслення, а не легенди, і ми збудуємо апарат. Тільки скажи ясніше, що, де, як. Я вже сказала. Формули не допоможуть. А що допоможе? Любов до неймовірного. Полюбіть наш світ, край казки. Полюбити, не бачивши, лише так, ствердників на локаті. Бо коли ми любимо те, що перед очима, це вже ніби плата за почуття. Справжня любов у мрії, ще перед баченням. Приємно тебе слухати, задумливо сказав учитель. Проте я розгублений. Що ж діяти? Ми на землі, доказів у тебе нема. Твої феномени мара. У нас ківо ще й не такі штуки виробляє, фокуси. Ну, скажи, чого б ти хотіла від мене? Або твоя бабуся? Ми гадали? Що ви палку повірите? Сумно відповіла Катя. А ви... Переконали бученних, щоб збудити в них любов до світу казки. Любов і повне довір'я. Любов, довір'я – це все в сфері фольклору, а не точної науки. Я сам не переконаний. Як я можу переконати інших? Люблю небо, мрії про інші світи, але то інше. Та я бачу у космосі, заглядаючи в оцю трубу, показую іншим. Наука річ дуже конкретна. А все твоє мислення – рожева млад, туман. Якщо в твоїх словах є, бодай, частка правди, ви все ще не вірите. Може, вірю, а може, ні. Щось мені похитнулося, але це не має значення. Послухай, Катю, поговори з твоєю бабусею, чи хто вона тобі. Потрібні докази, треба зважити на психіку земних людей. Щоб знайти контакт з ученими, необхідні якісь місточки. Подумайте. Ну, йдіть, ідіть. Я побуду на самоті. У мене в голові все перекрутилося. Він і Грет. Катя з Славком вийшли з обсерваторії. Максим Іванович дивився йому слід. Очі його збуджено блищали. Він щось крикнув. Катя зупинилася. «Що ви сказали?» Я кажу, що мені жаль. Чого? Що я не Славко, що мені не тринадцять літ. Казка повертає юність, тихо мовила Катя. Максим Іванович гірко глянув на свою милицю і зачинив двері. Дівчина зітхнула, взяла Славка за руку. Гарна людина, щира. Тільки сумніви клубляться в душі. Вони не дозволяють щиро вірити в казку. Татю, що ж діяти далі? Ходімо до нас. Тепер? Так. Я обіцяла тобі причинити двері до казки. Я дотримую слово. Ой, Нанті. Так, тепер я вже не Катя. Тепер я Нанті. Ходімо, любий хлопчику. Нанті поведе тебе по шляху казки. Очі казки. Нанті вибрала недалеко від одарченої хатини Криївку поміж густими кущами голоду. Невелику галяву обступали старі сосни, Землю встилав пружний килим глиці. «Сідай», – сказала дівчинка. Славко несміливо сміливо присів поруч Навузлувати корінь сосни І дивився на дівчинку, Все ще не вірячи, Що має статися щось несподіване і прекрасне. «Як? Де? З чого?» Дивися мені в очі, мовила Нанті. Дай руку. Він зустрів її погляд у грудях незриме полум'я. Йому здалося, що від її руки плине рідкий вогонь. Усе тіло запульсувало в такт з тим пружним потоком. Було страшно й радісно. Ніби в сні, коли летиш над землею, знаєш, що нема крил, але якась невідома сила несе удалич. «Дочарівних обрів!» «Чи ти знаєш, що таке людина?» Глибоким таємничим голосом запитала Нанді. «Ще не знаю».